у ранній вечір. «Ми ж не були правдивими нареченими», сказав він. «Мені жодного разу таке не спало на думку. Хоч доки я не познайомився з Лесею, то таки думав, що ми, може, і станемо ними». «Вибачте», сказав я. Через десяток-другий секунд після міцного потиску руки і короткого шляху порожньою вулицею я оглянувся, і здивовано завмер, бо побачив, що він стоїть на місці і дивиться мені вслід. Мені здалося, що він хоче гукнути, щоб розповісти ще щось. Недоказане. Я відверто подивився в його бік, заохочуючи до цього, але Степан Колбун так само стояв на місці. Ми просто вбичили так добрих п'ять хвилин, мов би, змагаючись, Хто кого перестоїть. Я не знав, для чого це йому потрібне. Може, він чекав, що я підійду до нього, але щось спинило мене, ледве підняв ногу, аби зробити перший крок. Гукнути, чи що, подумав я, але не зробив і цього. Всередині у мене народилася якась осторога. Щось таке, що різко суперечило щойно одержаним враженням про цього чоловіка. Я навіть подумав, чи не заготовлена його розповідь, на яку я так легко купився наперед. Але якщо так, то чому він стоїть і чогось чекає? Я таки не витримав і ступив крок до нього. Він, мов би, саме цього чекав, різко повернувся і пішов геть, швидко розстаючи у темряві. «А що коли Нілу били за його завданням?» – подумав я. «Що коли то він призначив їй побачення на пусти біля річки?» Думка змусила мене пришвидшити ходу, далі побігти, намагаючись наздогнати свого недавнього співрозмовника. Проте нікого перед собою я не побачив. А спинившись, не почув, нічиїх кроків. Степан Кобун мов би справді розстав чи випарувався. я подумав, що він може стояти за будь-яким стовпом чи деревом і пішов до найближчого дерева, що було ваніла зовсім поруч. Нікого за ним, звісно, не знайшов. Здається, вперше за час мого перебування у старій вишні я боявся йти безлюдною вечірньою вулицею. І все ж ішов, пересилюючи бажання раз у раз озиратися. Ішов, бо чомусь був певен, що цієї ночі значно наближуся до розгадки якоїсь жахливої таємниці, яка має стосунок і до мене, неофіта цього дивного містечка». Перед тим я навідався додому, на швидку перекусив і завітав до моїх господарів. Я збирався подякувати Глорії за свідчення на мою користь. Вона також могла знати і навіть близько Нілу Трачук, адже в цьому містечку майже всі були між собою знайомі. В кімнаті Лори не світилося, але вона могла бути на половині батьків. Проте її не виявилося й там. Антон Петрович голосом, зляканим більше звичайного, пояснив, що Лора на ніч має залишитися у тітки, та живе поблизу побуткомбінату. Мати Глорії при цьому раз за разом кивала головою, наче боялася, що не повірю і поставлю ще якесь запитання. Я поквапився їх покинути, Такою гнітючою видалася атмосфера в маленькій кімнаті, переповненій старими речами. На шафі біля стола за ліжком лежали якісь клунки, мовби господарі збиралися кудись переїжджати. Я ледве не запитав їх про це, але стримався, хоча й відчув злість до цих маленьких, зляканих людей. Клунки лежали тут так само, коли я завітав до них уперше. Вхід наполовину загороджував старий розкарячений комод, недоречний на цьому місці. Обід стола, де на одному горбатилося троє напів стільців, два з яких мали по три ніжки. Тієї хвилини, коли я тупцював біля порога, і наче на щось очікував, я подумав, що жодного разу ще не був, у кімнаті Глорії. А втім, крізь вікно бачив, там, навпаки, панує зразковий порядок, на стінах красуються вишиті рушники, дві репродукції з картин, назви яких, втім, я пригадати не можу. На одній – сцена у старовинному замку, на іншій – молода дівчина посеред саду. Третю репродукцію я знаю. Це відоме побачення біля криниці, Згадавши про ці картини, я пригадав іншу кімнату і спитав, чи знають вони про чергове самогубство у Старій Вишні. «Чому чергове?» – злякано спитала мати Глорії. «А хіба ні?» Моє питання повисло в повітрі, явно недоречне. «Вони щось знають», – майнула думка, «знають про причину самогубства». Я вирішив іти вабанк. А чому вона задушилася, як ви гадаєте? Ви нас питаєте? В очах матері Глорії майнув непідробний жах. Вона боїться мого запитання, мене, а ще більше саму себе, подумав я.